Розділ тринадцятий А чого б ні, ляснув себе покоління Богдан Гусляр, наче лаштувався мережити флотську чечітку, але в останню мить передумав, бо немає інших глядачів, крім старого підколи. Можна й поїхать. Світу побачу, і якийсь приварок буде. От і поставлю на цвинтарі огорожу тату твій мамі. А без того ти, бідний, не маєш за що? Проказав Маркіян Тадеєвич, так якось проказав, що коли б і дуже хотів образитись на нього, не вийде. Он шість сотень тільки на кукурудзі натеребив. То я на весіллі збираю Маркіяна Тадеєвичу. Ровесники вже по два і по три рази реєструвались, а я гіхав козак через місто, під копитом камінь тріснув. Вистачало тобі без реєстрації в сільраді, хочеш перестрахую? Та на що воно вам сталось? Я йду, щоб збиратись дорогу. За Сибіром сонце сходить, хлопці, не з'їгайте. Ярослава їде старшою Богданою. О, дали мені лагду, але з ходовою частиною. Грузовика. В Сибіру дороги грузькі, Богдане, Інша тебе не довезе туди й назад. І щоб підкорявся й у всьому. Так таки й у всьому, Маркіяна Тадаєвичу. А як вона забагне чогось такого, що... А ти злякався, риготнув старий. Не бійся, зловживати владою вона не буде, але повноваження її високі. Вагон з яблуками відправляємо сьогодні з Рівнополя. Забирай Ярославу і їдьте. Чого б і не поїхать, сказав Богдан, коли вийшов з контори. За базарним майданом його перестрів Василь Круць. Тісна камізелька ледве сходилась на його животі, ступає ногами в боки, як новонароджений телятко. Плямкає тонкими губами, Як сом після полювання. Нервується. Чув, що їдеш? Чув, що їду. Кожухи в Сибіру дешеві, Як у нас кухвайки. Привезеш? А гроші? Привезеш одразу на бочку І сольє вина торішнього. Богдан шпарково свистує туш, сам собі аплодує, ховає руку під полупіджака, киває пальцем, щоб Василь нагнувся, і показує йому з-під поли товсту, спромазученим нігтем, дулю. «По ха! Коруться овечій шкурі! Купи йому кожуха, а потім життя не вистачить, щоб гроші за нього отібрати!» Богдан засвистів марш ентузіастів, і під маршову мелодію попрошкував на своє подвір'я. Сянько Барвінський пішки йде з Молдавії у Городище, бо вона їздився уже на весь свій вік. Продав мотоцикла веселому Молдаванинові, який часто привозить на Городишенський ярмарок смужки, бринзу та вино, взяв собі у жони українку із савчаних хуторів, то заодно з ярмаркуванням возить свою настоньку до родичів. Немірча переховав Барвінського у своєму дворі, коли за тим гнався автоінспектор. Він ухитрився обкотити мотоцикла в такі вузькі двері Хліва, що наступного дня вивезти його звідти було вже неможливо. І Сянько вчинив, як справжній городищенець. Одним махом збувся мороки. Правда, коли вже було запитумого горіч і перекладено гроші з костюма кишенівського виробництва, у піджак вінницького пошиву Мірче зголосився підвести Сянька до Городищ. Автоінспектор на кордоні виявився його Але настонька вчасно наступила чоловікові на ногу, і він згадав, що для цього треба розвалювати хлів. Тепер Барвінський повертається з Городища пішки, щоразу мацаючи себе за спідню кишеню, де великою шпилькою аж у трьох місцях перещеплено гроші за мотоцикл. Маленький, меткий, як шпак на землі, він швидко проминув кілька молдавських сіл, чимненько кидаючи стрічним, буна дзіва. Крадькома роззираючись, чи й немає в селі жовтого автоінспекторського мотоцикла. Саме ця обставина вела його не асфальтівкою, а тихими польовими дорогами, а той й навпрашки, бо хіба є кращий орієнтир за велику ріку Дністер, до якої йому треба вийти. Він піднявся на пологи пагорб молдавських кодрів і побачив перед собою валетенський полумисок долини, де стріблились головаті капусти, мрілись трокаті жіночі густки, вовтузились грузовики, і отара овець котилася взлід за жінками, підбираючи капустяне листя та облизуючи зрізані качани. Сенько заплющив очі і сів на пригірку, мацнув рукою ліву половину грудей, не забудьте, що гроші у правій кишені. Рішуче розплющив очі і впізнав цю долину. Йому навіть здалось, що вона сама його впізнала. Аж до цієї долини їх, мобілізованих на фронт того ж таки дня, коли було визволено голородища, новобранців проведжали односельчани. Він ніс на руках дворічного сина Лавріна, схожого на дівчинку, він ходив у полотняному платячку, і навіть Сенько з Катериною називали його Ларисом. Лише дід Йосип часто піднімав поділ дитячої одежини, усміхався і казав, «Мали б совість договоритись до того, що йому треба буде кожній дівці доводити, що він – мужчина». Біля Дністра їм видали гвинтівки, і городишинські жінки та діти заголосили на себе Придністров'я. Дністров'я». «Вибач мені, сяню!» Прожебоділа Катерина і невміло поцілувала чоловікову руку. «Що ж тобі вибачати?» «А коли Румун посилав тебе по воду, а ти відмовився, і він почав сікатись до тебе з нагаєм, а я сказала йому, «Не ти, він у мене такий леда, що, що собі ніколи не принесе!» Румун нерготнув і відступився. «Прощаю, Катре, але ще більше я цього від тебе не чув!» Новобранці посадили в катер, і він на селу від берега, бо жінки кидались у воду, хапались руками за борти вутлого суденця, вкидали туди хліб, кружила домашні ковбаси і закорковані кукурудзяними качанами пляшки із городищенським бімбером. Навіть з другого берега сенько чув Катеринин голос, одгукувавсь на нього. «Коса на городищі і за кроквою, там і брусолк!» Шанець копай глибокий, як у сігі, тримайся подорожнього. Поший Ларисові штанці, не думай тільки загинути, я буду молитися, ага. І поки новобранці чули рідні голоси, бачили у натовпі під рідні постаті, вони не почували себе на фронті, хоч за кілька кілометрів гримів обрій, де виготів Сороцький степ і шмагали небо ракети». А вночі кілька жінок, і Катерина з Ларисом на руках, на благенькому човні таки переправились на правий берег. І як їх не вмовляв молоденький лейтенантик, як не погрожував, а Катерина довела Сенька аж до цієї долини. «Ти, бабо, теї ото, йшла б, ото теє воювати, а він, те, ото, хай вертається додому з дитиною».